basi karibu katika shule ya Biblia leo tarehe 15 Aprili mwaka na moja tumesomewa jumla ya mistari 29 ya kitabu cha mwanzo mlango wa 35 e, bado miaka 15 kuweza kumaliza mlango e, kitabu cha mwanzo eh mimi nayo mistari 29 mingi e, tutaona e, hoja 4 muhimu sana katika maisha yetu. Ziko nyingi lakini tutaangalia hizi nne na tutaangalia mistari yote siku ya leo kama kawaida yetu. Lakini unakuta kuna vitu vingine bado ukapata hoja nyingi lakini wacha tutukoe hizi kubwa nne kama tutaweza kuzimaliza. E, na nitazipitia baadaye kidogo kabla ya kuzipitia zote nitapitia moja moja kuzitaja tu. E, lakini Tunaona sasa katika mlango wa 35 kimsingi ndio mlango wa mwisho kwa habari za Yakobo ambazo tulizianza kwenye mlango wa 27 alipoanza ku alipo um, alipomkimbia kaka yake akaenda kwa mjombo wake nabani sasa milango hiyo kuanzia 27 28 mpaka leo eh inahusu tumekuwa tunajifunza mambo mengi lakini hasa kuhusu maisha ya Yakobo eh kuhusu maisha ya Yakobo. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo mwanangu ya 36 na 37 tutaanza kuona watu wengine. 36 tuna sehemu kubwa kuhusu maisha ya Sawu ya Mshumwisho. na 37 tutaanza sasa uzao wa Yakobo na sana sana tutaanza kuona mambo yanayomhusu eh Yusufu alipouzwa kule Misri. Kawa tukapomaachana na Yakobo. E, e, tutaona hoja <coughs> hoja nne tumesema hoja kwanza kichochea somo kabisa somo la leo yani unaweza kusema kwamba hii sura hasa inatupa ujumbe gani mpana ujumbe mpana wa sura ya leo inase, unasema kumkaribia Mungu ni kutengwa na dunia e, huwezi ukamkaribia Mungu ili kusudi asikie sala zako asikie maombi yako ili kusudi apendeze na maisha yako au maisha yangu ukiwa hujatengwa na dunia ni vigumu sana na ndiyo sababu kiukweli tunao kasema leo wa kristo unajua wakati mwingine maneno kama haya haya Wapendezi watu na hatuko hapa kuwapendeza watu kimsingi. Eh, eh, Paolo alisema anasema je yeah, ni wanadamu na wapendeza au ni Mungu naye mshawishi? Eh anisema, kama ingekuwa na wapendeza wanadamu msingekuwa mtumishi wa Kristo. Kwa hiyo ukiwa Unawapendeza wanadamu maneno yao yasema lengo hatuko hapa kugomana na wanadamu. By the way Maneno ubiri uhubiri mengi anaanzia kwetu sisi. Mmh mhubiri mzuri lazima e, lile jambo ye mwenyewe alichukulie kwamba ndo mtu wa kwanza kujihubiri hmm. au kuhubiriwa na Mungu kwa kutumia kinacho chake Eh. Kwa hiyo tutaona e, kwamba maneno kama haya hayapendezi sana. E, watu hawapendi kusikia maneno lakini kama tulivyosema sio sio lengo la la neno la Mungu kumpendeza manadamu Lengo la neno wa Mungu ni kutimiza makusudi ya Mungu. Mungu anataka nini? Tutengwe na uchafu. Mungu anataka nini? Watukolewe. Mungu anataka nini? Jina lake liheshimiwe. Kwa watu wao washike zake. Eh, kuokolewa kwa kuliamini jina la Yesu Kristo, kitu kinachobaki, kinachotupa amani na Mungu ni kuzishika amri zake. Kulishika neno lake basi. E, sasa ukenda katika makanisa, watatafuta saikolojia, watatafuta vitu fulani fulani na hadithi na safari zoe kuzifanya na vichekesho vya hapa na pale na nini vitu vingi vitafanyika kitu ambacho hataweka ni hiki cha kuzishika amli za Mungu na kushika neno la Mungu e. kwa hiyo haya maneno yote yamekuja kutokana na kichocheo cha habari ambacho nilikuwa nakijengea hoja inachosema e. kumkaribia Mungu ni kutengwa na dunia kimshingi ni kuishinda dhambi e. ni kuishinda dhambi leo tutashinda kwa maana kwamba tumemaliza kabisa hatuna dhambi katika mwili wetu hapana lakini ni kushindana kila siku ni kufa kila siku kwa habari ya dhambi e, na kulisikia neno la Mungu ndiyo msingi halisi wa kuweza kushindana e, kupambana na dhambi katika maisha ya mwanadamu na, na, na, na, na, na, na pia mahubiri sehemu kubwa ni mahubiri ukienda sehemu ambapo hawahubiri dhidi ya dhambi ni vigumu sana kushindana hata na kadambi kadogo kiasi gani e, hata kadogo kiasi gani nami zote sio sawa tu juu Eh. Kwa hiyo tunaposikia mahubiri yenye neno la Mungu, yaliyo shiba neno la Mungu na yenye lengo hasa kama Biblia ilivyo. Lengo la Biblia ni ni kutuasa dhidi ya dhambi na ndio kitu kilichomtoa Kristo mbinguni kuja duniani kama mwanadamu, akasema alikuja ili kusudi aweze kuziseta ngazi za shetani, aweze kushinda dhambi na akafanikiwa. Eh. Kwa hiyo somo ndio hilo kwamba kumkaribia Mungu na taona hivyo pengine kadhaa. Kumkaribia Mungu ni kutengwa na dunia. Uwezi ukafiti katika dunia, ukavaa kama dunia, ukanena mambo ya dunia, ukania mambo ya dunia, ukania mambo ya kwenye mativi na kwenye taarifa na kwenye maneno ya wanadamu wote wale, ukajaribu kufanana nao na kuchekesha na ku... alafu kama umemkalia Mungu ni vigumu sana. Na Biblia inasema hivyo kutosha tu. Eh. Uh, kwa hoja ya kwanza katika hiyo hicho kichwa kikubwa cha wa 35 tunaona inasema kutengwa na kutakaswa kwa watu wa Mungu tutaona maana ya kutengwa na kutakaswa eh ambalo ndo hoja ile ile Kutu. kutengwa na kutakaswa ndipo unamkaribia Mungu eh hoja ya pili tutakaoiona eh <coughs> uh, hoja ya pili tutakayoiona itakuwa inasema eh inafanana hiyo kidogo inasema <coughs> mkaribie Mungu naye atakukaribia eh hii ni kanuni ya kibiblia na tunaiona katika Yakobo pia Eh kumbe ukitaka Mungu awe karibu na wewe. Hebu eh, tupiga hatua kumkaribia kumuelekea Mungu. Eh. Na kumuelekea Mungu ni kuya Tena mapenzi yake. Eh. Kwa hiyo tutaona hiyo ndio hoja ya pili. Hoja nyingine hoja atatu, ya tatu ndio ya nne eh, ni ya tatu kwa katika eh, anasema <coughs> katika kumkaribia Mungu. Na hii ni dalili kubwa kidogo. Mungu Yaani ukaribu wetu na Mungu unapokuwa unaendelea kutimia Mungu aweza kufanya jambo lolote hata wakati mwingine la kuturetea majoons Anaweza kwa mfano tutaona huko mbele najua watu wengine wao nasikiliza kidogo afu anaacha Bengo ya kabla hajaacha wanaofuatilia wao wameshasikia utangulizi Eh Tutaona Yakobo alikuwa anampenda sana Raheli mke wake Eh yani muda huo tutathibitisha kwa maniko na tutashadhibitisha lakini ndiye mtu wa kwanza kuondolewa katika maisha ya Yakobo. E, na alikuwa mdogo kuliko wengi. Eh kwa hiyo inawe Mungu inaweza kumlazimu kumuondoa hata mtu, hata vitu, hata afya zetu zinavyotutenga vikawa kikwazo kati yetu na Mungu ili e, kusudi tukaribiane. Eh tutaiona. E, na tutaona moja ya pili ni sikwani nimesema ngoja nitaje nafikiri nitakuwa ya pili. Eh <coughs> hoja pili nayo sema <coughs> yeah, kuna hoja wengine siku hiyo okay nita nitaangalia tutaiona nita uko mbele ya sufari okay kuna hoja muhimu ambayo okay tutaangalia nafikiri tutazo mbili au tatu tuta tutaziona okay kwa hiyo sasa tuanze na ile hoja ya kwanza nafikiri utaulizi unatosha kabisa tuanze na ile hoja ya kwanza inayosema kutengwa na kutakaswa kwa watu wa Mungu eh Mungu anafanyaje au ni nini tufanye na au ni mazingira gani yanayotuwezesha kuweza kutengwa na dunia kwa hivyo tumeona kwamba bila kutengwa na dunia hatumkaribii Mungu hatumpendezi Mungu eh tuanze na mstari wa kwanza mpaka wa 8 anasema tumie mstari hii mstari wa kwanza mpaka wa 8 mwanzo 35 anasema Mungu akamwambia Yakobo, "Ondoka, panda uende Betheli, ukae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, nae yeye aliyekutoa, aliyekutokea ulipomkaribia Esau, e, ulipomkimbia Esau, ndugu yako." Msari wa pili Yakobo akamwambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, "Ondoeni miungu migeni iliyo iliyoko kwenu, mjisafishe, safishe nguo zenu." tuondoke tupande kwenda beferi, nami mtamfanyia Mungu madhabahu huko yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote nilioendea nao akampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa miongoni mwao na pete zilizokuwa masikioni mwao naye Yakobo akazificha chini ya maroni huko Shekemu wakashika njia hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka wala awafuata na awa wana wa Yakobo basi Yakobo akafika Luzu ulio katika nchi ya Kanani ndio Betheli yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye akajenga huko madhabahu akapaita mahali pale e, Betheli e, kwa sababu huko Mungu alimtokea hapo alipomkimbia ndugu yake akafa Debora mlezi wa Rebeka akazikwa chini ya Betheli chini ya Maloni na jina lake ikaitwa Aaron Bakuf Misali hiyo minane e, tunaangalia hoja ya kutengwa. Tunaona kuna kutengwa hapa kwa aina mbili. E, Yakobo kwenye mlango uliopita wa 34 nakumbuka kilitokea kisa cha kibaya. Nacho kilitufunisha mama makubwa sana namna kulea watu, hasa wakike wetu Tuliona binti Yakobo, Dina, anatembea tembea mitaani ovyo ovyo, anaenda kuona mabinti ma wa nchi E, anaenda kuangalia video kwenye kwenye nani kwenye kumbi za kuonyesha video anatoka anaenda popote pale anaenda sijui kwenye kibanda cha simu kwenda kuchaji simu kwa vijana akabakwa aka, bakwa. aka tulitumia neno akajisiwa alikuwa bikra leo hii ni vigumu sana kuwapata wao eh kwa hiyo e. akachafuka Na kaleta mauaji makubwa sana kwenye ule eh lile eneo la eh yule aliyem mm, eh aliyemfanyia tukio hilo eh Shekem eh, na baba yake na ukoo wao wote wakauawa na na wale vijana eh kaka zake Dina wanawake Yakobo kwa hiyo tuliona somo lile ilikuwa linatukumbusha kwamba matokeo ya dhambi siku zote ni makubwa kuliko dhambi yenyewe Amina ili cho hicho kitu. Sasa baada ya kuua wale watu Yakoba alikuwa yuko kwenye hatari. Na mlango wa 34 stau ile uliisha kwa Yakobo akiwa na hofu anasema sasa sisi tu ni nyumba moja. Walikuwa sio wachache, walikuwa ni nyumba moja lakini ni watu wengi. Eh, na alikuwa na wajakazi na watoto wa wajakazi na nini? Na wake wa kiume walikuwa kumi na wawili. Lakini bado walikuwa hana uwezo wa kushindana na na, na, na nchi ile. Kwa hiyo Akawa na hofu akasema sasa mmenifanya ninuke katikati ya wananchi ninuke yani nichafuke niwe mtu mchafu. Kwa hiyo Kwa hiyo Yakobo yuko katika hali ya ma, ya hofu. Binadamu leo jamani tuna maisha ya hofu. Na inawezekana labda mimi nayaongea sina hofu. Kimsingi nashukuru siwezi kusema kwamba sina hofu kabisa mwangu lakini sio tatizo nililonalo katika maisha yangu. Na halikuja kwa sababu ni akifua nina nguvu na nini napata aina e, wazoto katika ya, katika yani tangu hofu Ndiyo sababu tunapomkaribia Kristo na hiyo hofu inaondoka sasa hawa walikuwa na hofu kwa sababu ya waliwafanya e, matatizo waliyofanya walifanya makosa eh yani za matatizo huku na huku. lakini ile nyumba ya Kobo ilikuwa katika hali ya hofu na ongeza kumalizo Kuwawa. sasa na hii ni kanuni pia ya kimungu tunapokuwa tuko kwenye matatizo hofu labda tuko kwenye hatari ya kuwawa, tuko kwenye hatari ya kushambuliwa tuko kwenye hatari ya kutengwa tuko kwenye hatari yote ile ndipo mara nyingi nguvu za Mungu zinaonekana e, kule nyuma tuliona e, Yakoba alikuwa ameshaanza kama kutulia alijenga na nyumba leo tutaona kwamba ile nyumba ameiacha na atakuwa anaishi tena katika banda kama katika katika, katika tumia neno gani tabernacle eh katika hema eh kwenye anaanza kumfanana na Mungu tena kumkaribia Mungu. Kwani kwa ya matatizo, matatizo yanatabia kuturudisha karibu na Mungu. tuuseme. Sio mazuri lakini ni ni nyenzo moja wapo ya Mungu. Wakati mwingine matatizo tunaona yajitengeneza, lakini wakati mwingine matatizo mengine Mungu anayaleta ile kusudi na wakati mwingine tunaenda majaribu. Kwa hiyo hii hali ya kukosa amani pale mtaani ilimfanya atengwe na wanadamu ambao huongeza kumaliza amtafutie Mungu ambaye angeza kuwa mwokozi wake. E, Inaweza tutapata hicho kwa hiyo M2 Mturejelee same kaza kaza. twende tu, katika mlango wa 34. Tusome mstari mmoja tu. Mlango wa 34 mstari mmoja tu wa 8 I don't Wa na wa wakum, mpaka 10 anasema hivi. Mlango wa 34 nane mpaka 10 anasema hivi. Hamoli, huyu ni babake Shekemu yule kijana. Akasema nao akinena, "Roho ya Shekemu wangu, ninamtamani binti yenu." Tafadhalini, mpeni amoe. Mkawaane na sisi, mtupe sisi binti zetu. Nanyi mkatoe binti zetu. Nanyi mtaka nasi nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo mkapate mali huko. Unaona kwamba tayari Yakobo kule kutembea na Mungu. Mungu mtoa katika matatizo yote, akamtoa kule, akamponya na Rabani akamponya na na kaka yake sau akamuita kama mara nyingi betheli hapo walionana sehemu nyingi anaanza kama vile kama kusahau sahau mambo ya Mungu anaanza kushikana na watu wa dunia walio kwa Mungu wanaanza kupeana eh, mikakati ya biashara kuoleana nini eh, kidogo ni kama ni, hapo ndipo mambo yanapotuendea vizuri ujumbe ni kwamba mara nyingi mambo yanapotuendea vizuri ndipo tunajisahau eh Mungu hapa Hana tatizo na, na, na vitu vingi vizuri karibu vyote tu mpate kwa Mungu. Lakini sasa kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, tuna tabia wanadamu. Tu, Mama anapotendea vizuri ndipo unapojisahau kusali. Unapo e, unapokuwa umepata tabu <coughs> hata kama ulikuwa unapiga magoti, unaanza kupiga magoti. Kama ulikuwa unasal umekaa unaanza kukumbuka kupiga magoti. Kama ulikuwa unapiga magoti, kuinama na kusujudu, unaanza kuinama na kusujudu. E, kwa hiyo tunaona kwamba Hili tukio dolefanya eh awe na sababu ya kumskiliza tena mungu eh kwamba alikuwa ameameni ame amekengeuka ame, ame kivile lakini alikuwa ndio mwanzo eh e, maeneo mengine twende katika kitabu cha okay sita sitafungua pale ni msitari tutaujua sana kwanza katika Yohana 1 wa ule wa 2 msura 15 sema msipende dunia wala vitu vilivyomo katika dunia maana mtu akipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Mistari kama hiyo wa Kristo wanaisoma wanairuka. au hawaisomi. Ukishaona una ukiona wewe ni Mkristo lakini vitu ambavyo vinaitawala nafsi yako ni vitu vya kidunia. Sio neno la Mungu linalotawala, sio kazi ya Mungu kupeleka njiri watu wakati wa Sio kukusanyika kama hivi tulivyokusanyika vinavyozunguka katika fikira yako. Ujue ndio uko kwenye kundi la kuipenda dunia. Hakuna definition tofauti na hii. E, kitu upendo halisi. Kiti, kiti cha upendo kimo katika nafsi zetu, katika mioyo yetu. Eh, sasa kitu kinachokaa mle ndicho kinachotuambia ni nini? Mimi na kuhakikisha kwa mfano wale vijana wanaanza kama huyu Shekemu. Sio kwamba alikuwa anapenda moja kwa moja lakini mawazo yake yalikuwa ni yule binti ambayo walifanya uchafu. E. Leo hii kuna mtu unakuta anakuambia mimi siri silali sifanyeni kwa sababu ya wewe. Anakuwa ndiye Mungu pale hayupo kimse. Tuliona ake okay, shahidhi si kwenda huko lakini tuliona Isaka. Isaka tutaona leo ta, atafa, katika katika wa leo atafariki na miaka mingi kuliko hata babake miaka 180. Mm -hmm. Tuliona wakati anaombosa Rebeka Hai hakuwa hakuwa mechanganyikiwa na hicho kinachoto mapenzi. Kupenda by the way sio kusema mara nyingi na kupenda sana. Sijina kuwaza nimefanya nini. Tuma message. Fanya kupenda msingi wake ni kumweka Mungu mbele na kumtendea yule umpendaye, yule unayepaswa kumpenda Sawasawa na Mungu anavyotaka. Yaani ni kuingiza mahesabu ya mambo ya Mungu katika ule uhusiano wenu. Amina Yes, hakuna nje. <laughs> ya yeah, hapo. Eh? Kwa hiyo wote unapoona Yakobo alikuwa ameanza kuipenda dunia kuliko nini? Kuliko Mungu. Ah hey, alipata nafasi mpaka binti yake an anajisiwa. Hata hivyo mtakuwa ameishikana nao. Hivi ushaiko ngoja niulize swali. Kuna jamii sina siongele kwa lengo la kubagua na tawatu mfano. Kuna jamii ya, wa, ya watu kama wahindu Wahindi wa Hindi wa hindio, na Waarabu. Ni kwa mabinti zao ni rai sana ku kutoka labda wakanajisiwa na waswahili. Na waswahili e. e, <laughs> e. si ni wengi? Wengi. rahisi kwa sababu gani? Hawajashikana vile. Eh. Hawajashikana. Ila acha tuseme kweli ndivyo ilivyo, eh? Hajashikana. Na hata kimtisinge hata kuoleana si ni mambo sana kusikia kama mswahili na, na mhindu. Yeye ni kwa sababu hawana mioyo ya kuweza kupendana pala. Ni kwa sababu hawana hawa na Mungu wao na yani kila mtu anamweka ana, ana, ana Mungu wake au kuna sababu nyingine sina nafasi ya kwenda huko lakini sivyo sio maisha hayo sio yaliokuwa yanaendelea kati ya, ya Yakobo na na watu wa nchi ile kina Shekemu na Hamori babake eh hiyo tunaona kumpenda anasema katika na sitaenda huko tena kwa sababu ni msalimearufu ile msalimearufu tutakuwa sifungui kwa sababu ya muda usoma katika Yakobo 4:4 anasema eh, anasema enyi wazee Hamjui kwamba ku, e, kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Huku Nyuma wametoka kusema katika Yohana wa 1:15 anasema ukipenda dunia, kumpenda Mungu akumondania. Sasa naomba hii mistari kama hii iwe ni kama vipimo vyetu vya kuturejesha au kunyoosha uhusiano wetu na Mungu. Mm. Eh, kuipenda dunia ni nini kinatawala mawazo yako? Leo hii kuna watu na kwa kishia, wengi wa Kristo. Kitu kinachotawala mada yao ni ni mitandao ya kijamii. Anataka kujibu kila hoja iliyozalishwa katika group la mtaa, grupu la mta, kazini, group la shule waliosoma nalo, group sijira watoto wa shule wa watoto wake, grupu sijira wa wazazi. Yaani kila yaani hivyo ndo na maneno maneno mara milleto si kripi ya maana amesema hivi si yameletewa historia ili yani hayo ndiyo yanayotawala nafsi yake. Hiyo vitu ni kabisa kusoma mstari mmoja wa Biblia. Na mstari mmoja hautoshi. Uwezo karatonge moja kwa siku ukashiba. Unatakiwa ule sura nzima kima cha chini kabisa. Tena ndani ya kitabu kimoja sio unaokoteza hapa na pale. Uwezo kusoma sura kwa sura. Alafu ukaona unaziokota kutoka kwenye viftafu tofauti na ndio sababu wakristo hawajui. Eh si sioni aibu kusema kwamba wakristo hawamjui Mungu wao. Hawamjui kabisa. Na mbingu zinashuhudia. <laughs> wazi wazi. Sifichi. Eh. Anasema katika kitabu cha 99 mstari maarufu sana lakini kwa hiyo tuko tunaongelea nini kutengwa? Tuko tunaongelea kumkaribia Mungu. Tunaona kwa kwamba huwezi ukafanya vyote viwili. Kuna leo unasikia mtu anakuambia ameenda ameogomea ubunge na ni bado ni mchungaji. Eh, anakuambia mwaka huu anakuambia mimi kugombea urais ni kujishusha hadhi. Alafu mwaka unaofuata unasikia yuko ana, ana na anapaluana na vijeme bungeni tayari. Na Juma 2 ikifika anaenda nasalisha tena. Mm. Huwezi kufanya vyote hivyo wewe. Uwezi hata siku moja. Eh? Kwa hiyo, tunamwona sasa. Okay naomba nifanye maendeleo kidogo nisogee, usije nika. Ukisoma katika ruka 60 huko lakini sitafungua napo tutasema katika ruka tisa mpaka mbili. Kuna visa kama vitatu pale, ruka 9 tisa mpaka mbili. Kuna visa vitatu, hivi eh Yeshi alikuwa anawaambia watu wamfuate. Mmoja anamwambia bwana nataka nikufuate lakini nipe ruhusa niene nikamwage. Eh nikaage wanyumbani mwangu. Kwa nyumbani mwa baba yao. Yeye anasema bwana nitakufuata lakini nipe ruhusa nikamzike baba yangu aliyekufa. Eh, mda wote Yesu alikuwa anasema mwingine anasema eh ni nini nipe ruhusa e, nitakufuata lakini eh anataka kujua watalala wapi. Yesu yote vivaka mimi asemaye au wote makundi yote hayo Ambayo anataka amfate Yesu lakini ahakikishe kwamba na huko ameweka mambo sawa. Amina. Amin. Eh. Kabisa Unajua unaweza katika kumfata Yesu ukajikuta kwamba unashindwa hata kushiriki kwenye misiba yote. Eh, kwa mfano kuna msiba unaozo kwanafanyika Jumapili asubuhi. Una, una eh huo Yesu anatoa mfano hata ni wababa yake. Sidhani kama Yesu angeza kutoa mfano ambao hautakao kutokee duniani. E, kwa hiyo tunaona kwamba ili kusudi uweze kumwabata Mungu, lazima upunguze kwa kiasi kikubwa e, hasa katika swala la nafsi zetu ziko wapi? Eh, tutafika sema, tuta, tuta, okay, okay tutogee mbele kidogo. kwa hivyo, kwa mfano ukisoma katika mlangu wa 35 usale kwanza sema Mungu akamwambia Yakobo, ondoka panda uende Betheli. Ondoka hapa, hapa huwezi katulia ukanitumikia. Betheli neno lake ni sema alipokutana na kwa mara ya kwanza na jina lake ni Mungu yuko hapa. Jina la leo anaongeza na yapaita Eli Bethini. Eli kwa lugha ya Kiebrania au ya ki, ya Kiyahudi ni Mungu wale unasikia Eli bariki Mungu bariki m. Mm. Nani? Kwa hiyo Eli bel, Eli eh, Eli Betheli eh Mungu katika eneo eh, la nyumba. Betheli maana yake nyumba ya Mungu. Ndi? Na tunazaleta na tarehe derea. Emt em, derea kidogo twende katika namba ile nane Kwa hiyo tunaona tunapokuwa tunatengwa Mungu hatutengi na kutuambia nenda Polini. Nenda barabara naena pana. Anatutenga kio na katika nyumba yake. Leo hii nyumba ya Mungu ni ni sehemu nyingi, sehemu ya kwanza ni katika mioyo yetu. Ndiyo somo tunaoongelea Mungu uhusiano wetu na, eh? eh? uhusia no, na Mungu katika mioyo yetu. Eh? Eh? wetu na Mungu. Katika Zaburi ya 2, si kama tutafika pale anasema Bwana sheria yako ndio ninayoitafakari mchana na usiku. Mtu ambaye haitafakari sheria ya Bwana, sheria ya Bwana ni neno la Bwana, ni neno la Mungu ni Biblia. Asia itafakali mchana na usiku hayuko siwa rafiki wa Mungu haijarisha anamwambia Mungu, haijarisha ya Mungu sadaka, haijarisha nenda kanisani, haijarisha anavaa mavazi ya dini, haijarisha anafanya chochote kile, na anasema na watu maneno mazuri na kuambia Mungu awabariki sana na wapenda Hivyo vyote havitoshi. Anasema sheria yako ndio ninayoitafakari mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona ya msingi? Haya neno namsing. Unajua Paulo alimwambia watu alimwambia wa kwenye mlango wa kwanza kwa nasema injili ya uhubiri sio injili ya kibinadamu. Yaani inatakiwa tufike sehemu fulani tujue kumtumikia Mungu. Kumbe Mungu kumfata Mungu kuhudumu mbele ya Mungu imetofautiana kabisa mbali kabisa kabisa na wanavofanya wanadamu katika dini zao zote hizi. Eh Emu jiulize Daudi ni mfalme katika zaburi ya kwanza kabisa ndio neno linalo mtoka mdomoni mara ya kwanza kianza kwa, zile zaburi na Mungu na Roho Mtakatifu wa Mungu. Anasema sheria hako ndiyo ninayotafakari mchana na usiku. Emu tujiulize sisi tuloko hapa bila hata kunijibu usinijibu na mimi Na we mkristo unayotofuatia nayo yule ambaye anasikiliza hii habari. Ni nani ambaye sheria ya Bwana anaitafakari mchana na usiku? Neno la Bwana lile Biblia anaitafakari mchana na usiku. Halafu anataka Mungu amtendee kama vile amtembelea Daudi ama Okwena adui zake ampe ufari eh amuite rafiki wa Mungu sio rais lakini ningeambia ambayo tunatakiwa tuiende kila leo kila kukicha kila itopo, leo eh hiyo hoja naomba nishikae nayo muda mrefu lakini kwa tunatafuta tulikuwa tunatafuta mlango wa 28 na nisirejelee sana nje kwa sababu nje ya sura leo mistari hii ni mingi ukisoma mstari wa 16 pa 19 nasema hivi 28 16 Yakobo ya aka akaamka katika usingizi wake akasema kweli bwana yuko mahali hapa wala mimi sikujua naye akaogopa akasema mahali hapa panatisha kama nini bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu hiyo ni betheli akapaita betheli wakati ule yuko anaondoka naenda kwa arabani anamkimbia mkimbia, mkimbia Yeshau eh. kwa hiyo tunaona kwamba sasa Eh Mungu anamwambia kwenye mlanga wa 30 asemwa ondoka uende Betheli. Naenda kwenye nyumba ya Mungu. Eh Mungu anaapatikana sehemu nyingi. Sio kwenye nyumba yake kwa maa maana baadaye tunasema kibiiblia ni sina muda wa kwenda huko hata kidogo lakini tujue hiyo hoja na tushabiguza gususa. Nyumba ya Mungu sio jengo. Bana nyoko akina Farao walikuwa wakokusanyika chini ya mti kwenye mlanga wa 10 sura ya matendo ya mtume. Eh kuna watu wanaokusanyika Kanisa kama kanisa sio kwenye sio vijiwe vya ibada au si vinaitwa ile jumuiya lakini unaweza kukusanyika hata ndani ya nyumba eh tulishaoona sehemu nne kwenye agano jipa eh ambapo anasema ikiwa ni wakorosai ikiwa katika filem ana sehemu nyingine anasema na kanisa lilikuwa nyumbani mwako kanisa moja wapo lilikuwa nyumbani mwa Kile na Priska au Priscilla eh kwa hiyo pale ambapo Kuna tunakusanyika la watakatifu wa Mungu eh ambapo watu wanahudumu kazi ya Mungu ambapo ndiyo kanisa. Hii Hapo ni sehemu moja wapo nyumba ya Mungu. Lakini vile vile tunasema roho zetu ni nyumba za Roho Mtakatifu ndio Mungu huyo. Kwa hiyo ni maeneo kama hayo ndipo Mungu akitutenga na dunia anatwaka tuende pale, tuwe kanisani, tuwe katika roho mioyo yetu ambapo ni ni ni, ni ni ni kituo au nikawa au makazi ya Mungu Roho Mtakatifu Mungu wa Mbinguni. Tunaendelea pia wale tukao tunaangalia hoja ya kwanza unaikumbuka ilikuwa inasema ujitenga eh, Mungu anavyo ututenga na kututakasi. Kwa lugha ya King James anasema anatumia neno sanctification eh separation and sanctification kutengwa na kutakaswa. Eh, yani lazima utolewe pale ambapo panaweza paka kuchafua alafu us usafishwe Iba vitu vile lazima vitoke. Tunaona kwamba Yakobo alikuwa sehemu chafu anatolewa, ametengwa. Halafu baada ya kufika kule Mungu sasa anaanza kufanya kazi naye. Anaanza anamsafisha. Usafi mmoja hapa nao Tunaona kuna watu wabaya, wabaya sio wabaya, wazuri rafiki zake lakini wanaondoka, wanakufa, anaanza anakuwa hana sababu tena ya kumtafuta. Yaani anamkaribia Mungu sababu so, hana vitu vingine vya kumzubaisha. Amina Yes. kwa eh, Mm, tw tw twendele tu tuko nyang'o ula tano tusome mstari wa 2 mpaka 4 natamani nisogee kutoka hivi mstari ya mwanzo kwa sababu nikumbua bado kuna mstari 29 na tisa Nana muda umeenda i don't know tu tu twende mstari wa 2 panaasema hivi kwa ajili ya Mungu anamtaka aondoke aende kwenye nyumba ya Mungu kimsingaende betheri. Sema pia anasema Yakobo akamwambia watu wa nyumbani mwake na watu walioko pamoja naye, "Ondoeni miungu migeni iliyomo kwenu, mjisafie mkabadili mavazi yenu, tuondoke tupate kwenda betheri, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko yeye alienisikia siku ya shida yangu, ye, akawa pamoja nami katika njia yote nilioendea na wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa kuna maao na pete zilizokuwa masikioni maao na Yakobo akazificha chini ya maroni ulioko sheke huko anako ndo anaviacha huko kwa hiyo hmm. tunaona katika kutengwa ni pamoja na kuchukua miungu ya kigeni by the way una, leo hii ndivyo ilivyo una unaweza una kukuta kuna nyumba ya Mungu just jiulize familia ya Yakobo Yakobo ndo kwa wakati huu Ndiyo mtumishi wa Mungu aliokuwa duniani kuliko watu wote lakini ndani ya nyumba yake aye ana wale wake wanne ambao sio halali kimsingi alikuwa na mke mmoja halali ana na familia nyingine na watumishi na nini anasema mjitenge mtoe miungu iliomo kwenu na mtu wa kwanza aliyekuwa na miungu sina, sina muda wa kudhibitisha alikuwa laheri nakumbuka wakati wanakimbia mm. e, mlango ule wa 32 pale eh Raheli aliondoka na ile mi, miungu sasa hebu mjiulize, wewe unayempenda kuliko wote ni lahitafika huko baadaye unayempenda kuliko wote ni laheri lakini bado wamebeba ile miungu, na ile miungu kuenda Baba akajikosa. Ili ilisonga mbele. Kwe, unazani, kwa hiyo nadhani na watoto walikuwa wamewazali, washakuwa na miungu yao na, na Yakobo katika kujitenga. E, mungu anamtenga lakini yeye anatumia nguvu kutenga watu wa familia yake, kusudi watakaswe, watengwe na kutakaswa. Watengwe na Mungu. Unaweza ukasema sasa ah siku hizi hatuna miungu. Kwanza watu wana miungu moja kwa moja. Leo kenda katika nyumba za watu kuna masanamu, yanaifanya masanamu ya, ya ya ya Mungu kimsingini wanaita idolatry nini? Ni, ni ni masanamu. Yoyote yale. Tena bora uwe na sanamu la la la simba kuliko kuwa na sanamu la Mungu. Ndiyo siyo. Eh ukiwa na sanamu la simba unakuwa no unasema kwani simba ni mungu wako? Lakini ukiwa na sanamu la Mungu maana yake huyo ndio uliweka ni nafasi ya Mungu wako. Eh, sanamu la simba halina eh, sio baya. Eh, ukisha kuwa na, na, na sanamu likawa lina uhusiano na ibada yako ama ndo unasema ndo nilitumia kumuona kumkumbuka Mungu wako ujue unaabudu sanamu. Ndivyo ilivyo. Hayo watu wanaweza kuwa na salamu la simba, sanamu la ndege labda kwa mfano tausi au nini. Hayo hayana shida, unaweza kuwa nayo hata nyumbani kwako. Lakini sanamu lenye uhusiano na ibada eh hey, hilo au hii na yote hivyo yote. Mm. Kwa uta kaza unafanyika lakini leo hii sio lazima uone ma sanamu ya nani kuna ma sanamu ya namna hiyo ya kuchonga lakini kuna ma sanamu eme twende sehemu nyingine naya na. nasikitika kwamba hii ni hoja kubwa ilitakiwa iwe ni somo la kutegemea lakini eme twende katika kitabu cha same kada twende kwenye agano jipya tukimbia haraka sana kwenye agano jipya ajili ya muda nasikitika sana na naona leo nasikitika kwa nini kwa sababu kuna hoja nyingi sijazigusa na hivi vitu ni vitu vipya katika masikio yetu unazofikiri labda unavijua lakini kimzingi hatuvijui ndio Yos, sababu lazima tusome sura kwa sura nasema katika kitabu cha wakorsai mlango ule watatu mstari ule wa 5 anasema hiyo sikiliza Nasema hivi anasema vi? basi vifisheni viungo vyenu hivyo katika nchi washerati uchafu tamaa mbaya mawazo mabaya na kutamani Hivyo vitu viko kwenye mawazo ya wanadamu wa leo havipo Mama imeo melala ameamka. Um. Aya nataka uniangalie. <laughs> nasema vima katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya. Hivi vitu vimejaa kwenye fikra za wanadamu. Na simu zimeongezea nguvu na TV zimeongezea. Na kusoma neno wa Mungu kumejaza kabisa. Sasa nasema, ndiyo ibada ya sanao. Unaona hizo salamu za wanadamu leo? Eh? Yes. Uchafu tena nadani yenda kwenye king james haana maanisho hana maana ya kafuto koko au uchafu wa, wa kiroho matendo ya chafu ya kiroho picha chafu za ngono kafana ee, uchafu aina nyingi yani maneno machafu leo nimekutana na mtu sitamtaja kwa sababu ana cheo sitamtaja kabisa maneno yake niambia niliogopa hey, nimekutana naye injara sitamtaja kabisa eh, mnisame mko wat maneno tu yale usijiulize jamani niogopa sio siri hmmm maneno yale ni uchafu kabisa na nafikiri yuko anakuchekesha naomba pana mimi ni mtumishi wa Mungu samia sasa kwani ukawa wa Mungu tena asante eh kwa hiyo ndio ibada ya sanamu ili eneo watu wajue kama ni sanamu lakini kwa hiyo mawazo yote yalao tawala nafsi zetu kichocheote kinachochukua nafasi ya Mungu anasema nitafakari mimi mchana la usiku na sheria yangu kichoote ambacho unakitafagari mchana na usiku kwenye akili zako ndiyo salamu yako na mimi kama nayo. mimi na kili, sitaki ujisifia nakupa na, na tu hivi utajisifiaaje mwanadamu kwanza wewe utajisifiaaje una nini cha kujisifia si kwa hiyo siiko hapa kujisifia na siwezi kujisifia utajisifia palipo mimi kama anasema mtu yote anayejisikia fahari aone fahari katika Kristo Yesu amina Ndiyo ndio ninachosema kwa hiyo naona fariki katika hizo hizo na nasema kitu ninachokitafakari sana katika maisha yangu ni neno la Mungu taana na usiku eh dirikin die nimefika pana kuna vitu vingi vya kufanya eh twende sehemu nyingine kwa hiyo hizo ndo ndo mtu mwingine e, unakuta katika kristo wake kitu kizito kwake ni elimu yake anataka kuchanganya ibada yake na uchungaji wake na PhD yake Misha msho kwaona ni wangapi ni ma milioni ma million. Eh. anataka kuchanganya na ma, leo hii kuna watu wanaeitwa siji wana wa ufalme sijua walio kolewa namna gani wanaenda wanavaa vinguo wanachora mistali. kutoka yani anataka na vifimba wengine wanatembea na vifimbo. anataka kule kumhudumia Mungu kwendani na uvaaji fulani na vitendo fulani wengine mpaka anakunyoa ndevu na nini yani mpaka ukiwaona una ni kama wafarisayo fulani siku izi leo hii ukimwona mtu anatembea ni farisayo. Vishati fulani wanavishona, vingine vya vitenge vitenge na na, na mabinti zao. Unakuta anaenda na shona ndefu ya kitenge inafika chini sana kwenye miguu inachanua huku juu Unajua huyo ndio ndio vazi la farisayo wa Kirukole. Hivi vyote ni salamu. Sasa so, mkafikia kitabu tulikuwa kwenye wakorosai kushoto kuna kushoto kwa wakorosae kuna Philip wa Philip mwangao ule wa 3:18 19 nasema na inabidi inaanze kuchangua mistari ya kusama, ya kusoma. Philip 3:18 nasema hivi na 19 nasema hivi. Sikiza maneno ajabu. Philip 3:18 na 19 nasema hivi. Maneno ajabu Maana anasema maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao. Na sasa nawaambia kwa machozi kuwa ni adui za msalaba hawa, wa Kristo, hawa ni watu tu wasikini watu gani? Yesu na anase, anasema alikuwa anawambia watu wa Filipi, anatuambia sisi. Anasema anawaambia mara nyingi na, an, na sasa anaweka na machozi. Naamini Paulo anaandika hivyo akiwa analia machozi. Kristo alilia huyo, alilia mji wa Yerusalemu mara nyingi. Eh? Anasema ku, anasema kuwa ni adui za msalaba wa Kristo anaendelea kuwasema hawa watu ambayo alikuwa anawaonya msijiunganeni nisho. Hebu hao watu, e, watu tunao leo. Hii. Anasema hivi, mwisho wao ni uharibifu. Mungu anatumia neno Mungu kwa herufi ndogo sio Mungu wa mbinguni. Mungu wao ni tumbo. Kuna watu ambao Mungu wao ni tumbo. Eh? Utukufu wao katika fedheha yao. Wanaiyo mambo ya dunia, wanaiyo mambo, wanaiyo mambo ya dunia nia ni nini ni fikra ni mawazo Nisema sema mapo roho zetu zipo watu wanaonia mambo ya dunia Anania eh, nataka nilale kwenye hoteli bara kuliko zote nataka nisafiri sikini ende South Africa nataka nifanye nini na, na, na, na, na fedha ziko humo eh, na, na, na na vitu kila kitu yani nia yake ni kuweza vitu vya dunia nataka yote yote hivyo anasema hao watu Mungu wao ni tumbo lao hebu niambie tumbo ni mungu wa watu walio wachache? Ni wengi. Ukisema tumbo unaangalia no fedha. Fedha ni mungu wa watu walio wengi sana. Eh, hizo zote ni kitu ambacho ndio mungu wako, ndio sanamu yako. Eh. Eh, anaendelea kwa uh, um. ajili ya muda ngitamani siusome mstari lakini maeneo ambayo yanasumbua kama haya lazima tuisome mstari na, na leo itabidi tuende zaidi ya saa moja tunatumia e, kwa sababu unaona sijasogea kabisa na sikuwa masisogei kwa sababu na nacheza tu hapana ni vigumu hizo hoja lazima tuzithibitishe kwa maandiko ndugu zangu nasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 wa mwisho ule wango wa 17 wa Warumi anasema mstari wa 18 anasema hivi kwa sababu walio hivyo anawasema watu ambao wana mafundisho mabaya ema mabaya mara nyingi vivitu vinakuziana pia na nabii wa uungu eh kwa sababu walio hivyo hawamtumikii bwana wetu Kristo bali matumbo yao wenyewe hii e, watu wa makanisa hasa haye. makanisa karibu mengi makanisa ya mendocasti haya makanisa lengo lao ni fedha kwa ruga nyingine Mungu waaoni tumbo lao Mungu waoni tumbo lao Eh uyo ndo sanamu lao. Mungu anatutaka tutengwe na sanamu Ndiyo sababu na Yakobo anawambia watu wa nyumbani wake nasema mtakatengwe na hizo e, e, na hizo sanamu eh sanamu zetu tutengwe nazo. Kama watu wa Yakobo walitekaswa kwa kutengwa na sanamu tunajukumu hilo. Tuna na tunaweza sio si kama vitu vigumu sana. Hapana, ni nani ambaye kumtafakari Mungu mjalau usiku ni kazi ngumu sana? kati ya hiyo kati ya hiyo na kwenda kupigana vita kati ya taifa na taifa kama maneno ipi kazi ngumu sana pigana vita mtu anekia Mungu kwa kazi rais sana kabisa hmm. lakini uwezo kwa mkono wako kwa uwezo wako na kwa mkono wa Mungu eh nia zetu tuambao weka Mungu anatupatia na e, ukisoma katika sitaenda huko ukienda katika zaburi ya 119 eh zaburi ya 119 ile ndo ile ndo shule na kwenye Biblia nzima. Eh msali wa 97 anasema Mm. Anasema Anasema sheria yako ndiyo ndio kutafakari kwangu mchana kutwa. Sasa wana Zaburi ya kwanza anasema sheria yako ndiyo na tafakari usiku na mchana. Eh kwa hiyo tunaona kwamba uh, mtu anaye tafakari sheria ya Mungu atakuwa namna gani wa wakufikiria lile tumbo lake kwanza eh huwezi haiwezekani eh kwa hiyo uh, ay, e. kwa hiyo e. hiyo hoja itabidi walikuwa na hoja zimeungana hiyo lakini niziache hiyo hoja tuishie hapo bado kuna vitu vinaongezeka pale kwa mfano kukaazia mstari wa mlango wa 35 unaweza kuwa unaendelea kufungua pale mlango wa 35 mwanzo eh mstari wa 5 mpaka wa 8 Mungu sasa baada ya Yakobo ku, ku, kufanya kazi ya Mungu kujitakasa na kusafisha na, ku, na kuwa tayari kusafiri kuacha vitu vyake na nyumba yake ile. Nani naonekana kama mejenga nyumba pale. Nguvu eh, ya Mungu inaanza kuonekana hapo mara moja. Anasema kuna tokea utisho wa Mungu. Wale watu walikuwa wanataka kumfata na nini waongeza kumuua wanaogopa. Yakobo anaenda salama. Najua tunapokuwa katika mikono ya Mungu tuko katika mikono salama. Amina. Sio kazi ngumu Sio kitu rahisi kuki Kukifikiria, lakini kukiishi ni kigumu sana. Kwa hiyo tujitahidi kukiishi e? Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anaita utishio na nini? Na sio mara ya kwanza. Ukisoma katika kitabu cha kutoka 23 27, eh, kutoka kumbukumbu la torati 11 25, same kama hizo. Mungu muda wote kutoka 23 27 na na kumbukumbu 11 25. Eh, Mungu muda wote na same nyingi kwenye tuseme katika kitabu cha Waamuzi, same nyingi kina Jephthah, kina Gideon, akina nani? Mungu alikuwa analeta hofu kati ya maadui zao wanaogopa hata katika kitabu cha Samuel. Eh, unakuta ka, watu ni wachati, ni wadhaifu lakini wale watu hata wakati e, e, e, na e, yule wa Kinaelisha. Eh. Eh, na Agehaz. yule mfalme wa Shamia alisikia kama mingurumo na nini wakaacha wakaacha yakula viao na nini ndo watu wakapata chakula Eli, elisha ndo alikuwa ametabiri na kweli chakula kikapatikana eh kwa hiyo Mungu anaweza kawasikizisha maadui zako ukimcha Mungu akawaka wanaona kama moto unawaka wanaogopa wanahofu wanasikia moyo yani akikufikira tu moyo unaanza kumgunda dunda eh Mungu alileta utiisho wale watu wakaaogopa waka hawakuendelea kumtafuta vinginevyo ya Yakobo alikuwa peke yake familia moja tu e. eh emtu ene kuanzia msada wa 9:15 tuna tunapata hoja ya pili inaofanana na ile lakini ina hii hoja hii sura ni kama hoja zinafanana lakini ni, ni mambo muhimu sana katika maisha yetu eh ina hoja pia nasema mkaribie Mungu naye atakukaribia eh kwa hivyo baada ya Yakobo na mfano tushanze kuona baada ya Yakobo ku, kusikia sauti ya Mungu Mungu anamwambia aondoka naye akaondoka eh kuna watu wanaambiwa na Mungu aondoka wanakataa Eh, na sio usifikiri kwamba Mungu atakuja neno la Mungu linatuambia muda wote tutengwe. Lakini watu anakuwa analijua analikataa. Eh, kwa hiyo Yakobo baada ya kuanza kuondoka na kutengwa, Mungu anamkaribia. Anamletea ulinzi. Anamletea eh anawaleta anaeleta hofu kwa adui zake. Kwa hiyo Yakobo anabaki salama. Tunaanza kuona mkono wa Mungu eh una Yakobo uh, anapomkaribia Mungu Mungu naye anatokeza. Eh hey, ukisoma katika kitabu cha Yakobo sio Yakobo huyu sasa ni kwenye Agano Jipya mstari wa 4 mstari, mstari, mstari mlango wa 4 mstari wa 8 anasema hivi Mkaribieni bwana naye atawakaribia. Sehemu nyingine inasema mpingeni shetani na atawakimbia Shetani naye ni kumpinga. Huwezi ukawa uko kwenye vipindi vya mativi vinaangalia uchafu na kuna waigizaji anaenda anavaa nguo yani tofauti ya kuvaa na kutokuvaa haipo alafu unakuwa unajiuliza kwa nini nguvu za Mungu hazionekani kwenye mashango kwa sababu ummkaribia shetani umemkimbia Mungu basi uliye uliye karibu naye ndiye anatokeza shetani ndiye unmkaribia anakuja wewe eh, eh ukisoma eh, ukisoma katika Isaya Tuko tunaangalia tabia ya Mungu ya kuto kutokutuacha hasa tunapomkaribia Yaani uki mkaribia Mungu. Kanuni ya Mungu Mungu anafanya kazi kama kivuli chake. Kile kivuli ukienda hivi nacho kinakuja, ukienda huko kinaenda nacho kinaenda. Eh. Kwa hiyo ni kanuni za kibiblia eh. Hebu tushome maandio, twende katika eh tuanzie tuanze kwanza mstari wa 8 mpaka wa tisa mpaka wa kumi mpaka wa kumi na kavi, Wa kumi na 15 nasema hivi. E, mlango wa 35 kabla kwenda sehemu nyingine tuende kwanza kwenye sura ya leo wa, nasema, vi, wa nasema Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka padani Aram akambariki Mungu akamwambia jina lako ni Yakobo utaitwa tena Yakobo lakini Israeli litakuwa jina lako akamwita jina lake Israeli wa 11 Mungu akamwambia mimi ni Mungu Mungu mwenyezi uzidi ukaongezeke Taifa na kundi la mataifa watatoka kwako na wafalme watatoka viondoni mwako na nchi hii niliyowapa Ibrahim na, na Isaka nitakupa wewe na, wa, na uzao wako baada yako nitawapa nchi hiyo Mungu akakoea juu kutoka kwake mahali ya, hapo alipokuwa naye Yakobo akasimamisha nguzo mahali alipo sema naye nguzo ya mawe akamimina juu yake sadaka ya kinywaji Akammina mafuta juu yake yakobo akapaita mahali pale Mungu aliposema naye Betheni manake anaenda hapo kuna wana Ujue unjue Mungu anamkumbusha mara ya pili yakobo yakobo nilishakuacha usiitwe tena yakobo jina la wajanja wajanja eh utaitwa israeli Mungu anampa jina jipi eh unatakiwa tukitembea na Mungu tutoke kuwa kwenye jina la zamani la mtu aliyekuwa eh, playboy Mzinifu tupewe jina la mtumishi wa Mungu. Eh, yeah. e, jina lipe. Mm? Ile divasheni mara ya kwanza na, alipata, alipata mara ya kwanza alipokuwa anatoka Mlangu wa 32 alipokuwa pamoja na na na na, na wanaie wakao umetangulia kabaki anapigana mieleka na na Kristo. Biblia tuliona ni Kristopher. Mm? Akapewa jina. Sasa ha, haishi haliishi hafanani nalo. Mungu anamwambia yeye na kukumbusha wewe jina lako sio Yakobo unaye bado una tabia za Yakobo wakati jina lako ni Israeli mzee endelea chukua jina lako la Israeli anamwambia jina lake jipya ni kama unajua Mungu anatabia ya mara ya pili anatujua udhaifu wetu eh leo hivi kuna watu ana, anaenda anasikia ana, ana neno la Mungu analipenda kabisa ana analimini jina anaokolewa anafanya nini afu question ukishukuru anaendelea kuishi maisha yale ya anaenda kuipenda dunia. Kwa hiyo tunaona hii hatua Mungu hai ha, ha, si kwamba amesahau, hapana anajua kwamba alishampa jina lakini anamkumbusha Yakobo ili uh, huishi sasa na jina lao. Yakobo sasa tunamwona sasa ndo anaanza kumkaribia Mungu kweli ukweli. Eh hata sio kwamba alikuwa amemwacha kabisa lakini tunaona anaendelea kuthibitika mbele za Mungu. Mungu anatutaka tudhibitike mwaka kwa mwaka, siku kwa siku, mwezi kwa mwezi. Eh eh kwa hiyo tu, tunaenda kudhibitisha kwamba baada ya Yakobo kutengwa akakubali Mungu sasa naye anatokeza. Kwa hiyo anamkaribia, amekubali kumkaribia Mungu, Mungu naye anamkaribia. He sasa hiyo hiyo falsafa hiyo au hiyo uh, uh, theology au hiyo elimu au ya neno la au tetandaji wa Mungu. Tuone sehemu katika kitabu cha cha Isaya. Dugu zangu Biblia kama Biblia sio kazi rahisi wakati mwingine tuombeani tena mara nyingi. Uso maneno ya Mungu ni mengi. Unaweza ukakaa hapa ukalala hapa. Uso kile kitu kina na wakati mwingine Mungu anatupa neema hii, anatokea maneno mengi mdomoni, unajiuliza uwache lipi? E? Na ni vigumu sana kupata neno la Mungu la kuliacha. Eh? Isaya mlango wa 1:16 nasema hivi. Jiosheni, jitakaseni ondeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu acheni kutenda mabaya huko ndo Mungu anataka anamtenga nini hasa anamtenga eh? Mm. eh anasema acheni kutenda mabaya jifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki leo hiyo anakwambia usihukumu anakuambia mimi nataka muache vitu vingine mfanye hukumu za haki sasa a usihukumu hivyo Mungu anaanza kusema kwamba fanya hukumu alafu ukasema usihukumu ni kitu hivyo vitu vinakaa pamoja Bwana fanyeni takeni fanyeni hukumu za haki wasaidieni walioonewa mpatieni hatima haki yake mteteni mjane e? baada ya hapo mstari wa nane sasa baada ya kufanya hivyo Mungu mm. ni kama walifanya anasema hivi haya njoni tusemezane asema bwana dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana sitakuwa nyeupe kama selimu kwamba ni kanuni ya Mungu anasema anaenda kazo kajitakasi nenda kujifanya vizuri ondoa uchafu wenu kimsingi Mungu Mungu anatuoaokoa kutoka katika uchafu. Ila nguvu za Mungu haziji zikatukuta katika uchafu. Mungu hashirikiani ha, ha, ha, ha, na mtu mchafu. Mpaka anasema takaseni uchafu wenu ondokeni, halafu sasa na mimi nitawakaribia. Ndiyo kanuni utaona. Kwenye mlango wa 10 na Yohana moja, uh, sio Yohana, Isaya moja, 16 anasema toeni wewe uchafu na nina, nina, nini na nini na nini alafu anasema sasa njoni tusemeizane sasa hapo tunaweza kuelewana leo hii watu wanataka kuelewana na Mungu wanataka kusemeizana na Mungu kusikia kuomba maombi ya Mungu kufanya nini bila kuwacha uchafu ndiyo sababu siku zinazopita wa kristo wanachafuka kuliko dunia ninaweza nikasema kwa kujiamini asilimia nyingi sijini ngapi nyingi zaidi ya Sabina tano kwamba wakristo ni waovu kuliko dunia. Wakristo wanavaa vibaya kuliko dunia. Wakristo wan, wa, wa, wanakufa kwa ukimwi kwa ajili ya dhami za uzinzi na washerati kuliko dunia. Na ndio sababu tulishasema katika mikoa ya Kristo ndipo huo ugonjwa unapoua zaidi. Eh lakini Mungu anasema sasa nyewe wakristo si taonekana kwenu. So, acheni kwanza huo uchafu wenu afalafu mmeje tuseme Amina. Amin. Somo limekoa gumu sana? Ndio ukweli huo. Eh Anasema kanuni ya Mungu hiyo ni kubwa haiepukiki. Yaani hana eh, okay, nisisemee haiepukiki. Hana hana mbadala, hana njia nyingine inayoshirikiana na wanadamu nje ya ya ya wanadamu kumkaribia Mungu. Na huwezi kumkaribia Mungu na, na matakataka yako. Mm -hmm. Eh. Huko nyuma amsema jiosheni, jitakaseni, acheni, Tendeni hat. Acheni ku Kufa, kuuza duka lenu liko na mizani ilimekatwa nusu eh alafu mje tusemeizane tutaelewana kwa sababu Mungu ni mtakatifu e? anasema katika kitabu cha Zakaria e, kitabu cha pili kutoka mwisho kwenye agano jipya e, Lakale kale eh kwenye agano wa kwanza mstari ule wa 3 bibi nasema hivi Zakaria 1:3 anasema hivi basi waambie Bwana wa majeshi asema hivi nirudieni mimi asema Bwana wa majeshi Nami nitawarudia ninyi asema Bwana wa majeshi. Je ni tofauti na Mungu anaposema nikaribieni na mimi nitawakaribia? Asema nirudieni mimi na mimi nitawarudia. Dokano kanuni ya Mungu kabisa. Leo hii watu wanataka eh wanataka kumrudia Mungu, Mungu awarudie bila wao kumrudia. Mtu ni kama anaishi kwenye chocha shimo, alafu Mungu amkute humo. Unajua dhambi ya washerati na uzinifu na kutoa mimba na ulevi na na maneno machafu ya namna hiyo na na rushwa na uchafu na namna hiyo ni kama kwa mbele ya Mungu ni sawa na na mtu ambaye anaelea katika choo cha, cha shimo kile kichafu Ndiyo dhambi ndivyo inavonuka mbele za Mungu Amina sasa anataka Mungu amkute kwenye chocha cha shimo hapana Mungu anasema jioshe Tokeni kwenye ile chocho ya Neneni nenene mkatafutie maji masafi. jiosheni afu mje tusemeizane mni karibia na mimi nitawakaribia ndio maneno ya Mungu wa? eh bado uko kwenye hoja ngapi ya pili ndioosha ishi na ndio <sighs> mwingine anasema katika hayo anasema nirudieni mimi anasema bwana eh eh Kuna mambo mengi sana na na bwana ilisemwe pia kan, m, m, uhusiano wetu na Mungu ndio asili ya uhusiano wetu na wanadamu. Mungu anasema tumpende jinsi tunavyopendana na Mungu ndivyo tunataka tupendane na wanadamu sisi kwa sisi. Na wanadamu leo hii wanadamu wetu wengi wanagombana. Wengi wanagombana katika ndoa, wanagombana katika ujirani, wanagombana hata makanisani. Mungu anasema kanuni yangu ni kwamba watu wanapogombana wamefarakana. Labda ni familia, labda ni mume na mke. Eh? ili kusudi waweze ku, kurudiana lazima kutakaswa kama kuna mmoja kama ni wote lazima wa, ule uchafu uondoke sio rahisi hawa wamefarakana kama walifarakana na Mungu alafu ule uchafu upo anakuambia warudiana wa, wa kama tunarudiana na Mungu baada ya kuoshwa je ni rahisi kurudiana wanadamu katika uchafu vile vile hapana kanuni ile ile kanuni ile ile eh na umu katika mistari hiyo tunaangalia Mungu ana miongoni mwa vitu e, Mungu anamwambia Yakobo vya kumkaribia Anampa anamtajia e, baraka baraka mbili kubwa anazo pale anasema hii nchi Kabla ya kumpa nchi anamwambia nitakuongezea uzao. Taongezeka. Zaani mkuongezeka alisema pale. nini ni kanuni ya Mungu ya siku zote? ya au ya, ya uzao eh leo hii kanuni ya dunia baraka ya dunia ni kufunga uzao Ndiyo? sio Ndiyo? sio eh leo hii mtu wa dunia aliyefanikiwa labda ni rais wa Marekani sasa hivi anaitwa Obama lazima awe na kisichana kimoja au vifili eh ninajua rais wa Marekani sasa hivi wa, wa Trump ni wangapi lakini ama ni kisichana kimoja au kichapi na mara nyingi huwa hawio hawio wa fulana shetani analijua okay siji kwa nini vivote vile lakini yeye Aliyotoka alikuwa Obama alikuwa na msichana viwili kabla yake alikuwa ni, ni ni ni Bush alikuwa na na msichana naye viwili eh jina si na e, Jena, Sina, nani na kabla hapo alikuwa Clinton alikuwa na msichana kimoja eh hizo ndo baraka za Mungu za kuwa rais na nini hizo baraka hazikutoka kwa Mungu baraka za Mungu ndao wote zinaenda na uzao mwingi tayari ya mwisho na na mimi nimepaza kwa Maliza sababu ukianzisha hoja afi isi, isipoisha Inaanzia katika mstari na star 6 soma pale. Inaanzia katika mstari wa 16 mpaka mwisho. Eh? Mstari wa 16 mpaka mwisho, waachane mstari mmoja tu pale, 16 mpaka 20. Hoja hii inasema hivi. Katika kukaribiana na Mungu. Na Mungu anapokuwa anatukaribia tumemkaribia naye akatukaribia. Eh? Na hii hoja niliianza nayo kama utauliza. Mungu anaweza akalazimika kutuondolea vitu vile vilivyokuwa vinatuweka, vinakuwa kikwazo katikati yetu. Kuna kamlima mlima katikati alikuwa katikati yetu. Na inaweza kawa ni inaweza kawa ni yako. Kwa sababu kuna hujasikia kitu kinaitwa kibuli cha uzima. Hivi mtu ni mzima, si Alafu akawa na kibuli cha uzima. Mtu mwenye kibuli cha uzima atamkaribia Mungu. Hawezi. Kwa sababu kibuli hakiendi kwa Mungu. Hata siku hadi kiburi kwa Mungu. Mungu anataka ya mtu. Mungu anaweza katika mfano wa leo na inasikitisha kusema haya lakini kwa sababu kwenye Biblia hatuna haja ya kuomba msamaha kwa yote ndivyo ilivyo anaweza akaondosha hata watu nao wapenda ili kusudi lile pendo lililokuwa limeleka kwa wanadamu lihamishe kwa Mungu. E. kwa soo, pendo lazima liende sehemu Biblia inasema ampendae baba yake, mama yake, watoto wake, mke wake sijaona naweka kana lakini kwa vipi ana yumo kuliko mimi hanistahili. Yaani huyo siwa kwangu. Muache akae huko kwa ana kupenda kwa zaidi. Akiona je, hu... Mungu ana yeah, Mungu anatutaka tuwapende wote hao. Naomba ujumbe ueleweke. Ila tuwape nafasi yao. Mungu anataka akae mbele pale namba 1 na, na tujifunze kufanya hivyo. Mungu kukaa mbele ni nini? Sio kusema Mungu wewe ndo namba 1 kwa maneno hapana. Mimi ni ndio yetu mioyo yetu itashuhudia. Eh. Kama eh kuna watu wengine ananiambia leo sieni kanisani nina, nina, nina, nina, nina, ninaenda kumfanyia mke wangu birthday. Si ipo hiyo. Huyo amempenda Mungu? Je, kwa nini nivibaki kumfanyia mke yake birthday? hapana lakini amemweka mbele ya Mungu na sema huyo naweza nikamuone. Huyo si laheri, anakusumbua eh. Anakusumbu, eh. Nitamuoondoa kabla ya muda wake. Atakuachia mtoto tu Benjamin. Ilitokea. Eh, ilitokea. Mungu ana nguvu sana. Eh. Kwa hiyo tusipoweka vitu tunavyopenda nyuma ya Mungu, Mungu anaweza akavismash ili kusudi vimpishe asimame kwenye nafasi yake. Ile neno linatubariki. Mnum. au nisiliseme? Na lazima tuliseme mlioko hapa mnalipenda najua eh? Kwa hiyo ukiweka vitu mbele ya Mungu, Mungu anaweza akavipiga teke ili kusudi asimame kwenye nafasi yake. Ndio ilivyo. Anasema msaliu 10:6 Wakasafiri kutoka niko mwanzo Wakasafiri kutoka Betheli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika efrathi na akashikwa na utungu wa kuzaa na utungu wake ulikuwa mzito ikawa alipokuwa anashikwa na sana na utungu mzalisha mzalishaji eh, eh, mzalishaji akamwambia usiogope maana sasa utamzama na mume ikawa hapo katika kutoa roho yake maana alikufa akamuita jina lake na kwamba i hiyo bahati mbaya. Na twende sitafusua mistari nitaeleza kwa saa ya muda. Lakini tunaona kwenye hii hi sehemu kuna mambo eh, kuna tunaona mlezi ali eh, nyuma wakati laheri eh, wakati mama yake Isaka ma, Yakobo anapewa ana, anatolewa ana, ana, ana, ana kwenda kuwa mke wa Isaka baba yake Yakobo alipewa huyu mama anaitwa debora ni kama mzalishaji mkunga mtu mtu mzima wa kuwabeba na kuwalea na nini e, watu wakati walikuwa wanaolewa kwa wadogo mungu anataka watu waolewa kwa wadogo na wao wawe wadogo kabla hawajachafuka kiroho kabla hajalala na wanawake 50 akaooa moja kabla hajalala na wanaume arobaini akaolewa na 42 eh kwa hiyo tunaona alimtoa debora huyu debora naye tuliona kwenye usuli wa nane kwenye nwa, sura ya leo a anafanya nini? Alikuwa ndo mlezi wa nani? wa Raheli. Anakufa. Vitu vinavyomhusuh Raheli vinafanya nini? Yako, e, vinakufa. Na mbele kidogo tunaona yule mjakazi wa Raheli ndiye anakuja kuchafuwa na Ruben. Sawa? Na kwenye mwanango wa saba wiki mbili zijazo tutaona mtoto wa Raheli ndiye anapotea. Raheli aliyekuwa anapendwa sana. Mungu analeta majonzi kwenye moyo wa Yakobo, anaondoa nafasi zote zinazomhusuru ule upendo. Si, biblia haielezi moja kwa moja kwamba ndio sababu, lakini hakuna kitu kwenye Biblia cha kubahatisha. Eh, Biblia inajifafanua. Kwa hiyo tunaona eh mlezi Debora ndiye ana waraheri anakufa. E, mjakazi wake ndiye anachafuliwa ili kusudi ule upendo ufutike kabisa yamkini Israel haku hakuingia haku pale tena baada ya mjana wake kupacha, kuchafua pale Ruben nene kasoma maneno ya 35 na tushausoma hatukumithali mingine standard sina muda ya kuirejelea eh laheri mwenyewe anakufa na Yusufu mwanawe anayempenda kuliko wote ndio anakuja kupotea na mwishoni ma sura hii Isaka naye anaondoka. Hii sura inapoteza vitu vingi sana. Naamini sasa moyo wa Yakobo unaondolewa mzigo wa vitu wa watu wengine wote ha, katika maumivu fulani. Naamini sasa ana muda wa kumwabata Mungu wake. Hatakuwa na sababu tena ya kuanza kutafuta vitu vingine. Hii ni, ni mahubiri ambayo sio ha, hayavutii sana lakini wakati mwingine tutumlazimisha Mungu kufika pale kutuondolea vitu hapana. Tuvipe na... Kuna watu wengine wanaabudu watoto wao. Eh hey junior, wewe junior ndo nini? Kile kituni. Yaani kinywani maao ni watoto wao. Tena unakuta ni nikimtoto kimoja. Kilichoeleweka kama nani? Amina, ipo aipo? <tos> Mungu anaanza kukiondoa hicho nacho. Turaze, hey. Hey ni, ni mtoto wetu lazima watoto wao ni ma ya Mungu wetu. Eh. Eh leo nani anampeleka mtoto huko kwenye kuna sehemu wa wanaenda kuonyesha vipaji maalum kwa siti sitaenda kanisani kwa sababu mtoto lazima akaonyeshe vipaji. Mungu anasema pana. Icho kipaji naweza nisikitoe. Au yeye mwenyewe ipo. Tunuweke Mungu kwenye nafasi yake kwa sababu ndivyo anavotaka Ni ningekuwa mtu wa kuamua ningesema pana, wewe chagua vipi. Lakini Mungu hajapenda hivyo. Mungu amesema nataka nisimame katika. Biblia inasema mpende bwana Mungu wako kuliko vitu vyote. Na mpende mwingine yote yule jirani yako huyo, eh, Kama nafsi yako. Kama sheria ya pili iliofanana na hiyo. Amina. Bao tunaweza ku hapa siku ya leo mambo yalikuwa ni mengi. Sadani mingine imebaki mingi lakini tutakutana nayo huko mbele ya safari. Sehemu nyingine tutashare hapa Mungu amngende kusho kwa mafazili zako. Asante kwa neno lako. Asante kwa sula ya leo Mungu. tunakushukuru kwa baraka hizi. Tunomba Mungu aendelee kujidhihirisha, kibarikiwe jina lako na ako, uka watu wako ukawatukuse. Ukawa salamehe makosa yao na mimi mimi na watu kwa Mungu kanisamehe a uh, Asante Mungu ambaye unakatukusanya tena wakati mwingine baraka zako zikaambatana si tunapotawanyika na, na, na, na tukaendele katika utumishi na kupendeza Mungu Mwenye rehema katika jina la Mungu Baba maana Roho Mtakatifu nami ni otu na kupokea amen